Bizu ataletik handeitzen dugun agerrandi hau urtean plazako aurreproiektua den inguruan eta hien bat, maguneskuk eginako eh, lana aurkezteko Hasiera batean esan behar dago zeudal gobernuak e, e, aurre bat aurkeztu duela aurre proiektu bat egin duela eta aurre proiektu hori Amarregun netan, e, mentxugal erakuslekuan jarri duela herritarren eskura. Eta esan beharra dago, hori ba, baina lehenago nola ezagutu dugun guk talde politiko bezala edo noiz ezagutu dugun. Aurre proiektu aurre kontuak e, onartu baina lau egun lehenago aurkeztu e, ziguten talde politiko ezberdinei gozera maile bilera batean. Beraien aurre proiektua, odanidea plazan egina izituzten obren aurre proiektua eta egerora weborrian borrian, ue, ue borrian zintzilikatu zuten Euskarri berdina erabili zuten, egun hartan Behin e, duakale politiko ezberdina eginako aurkezpen horren ondoren bildu taldeak ezagutzen duenean udal gobernuaren intentzioak prozesu partartzaile bat bultzatzea dela modu batera erakusketa publikoa eginez eta bertan ekarpen batzuk eta iadokizun batzuk egiteko aukera amanez hamarreguneko tarte hori jarriko duela martxan ba, bian jartzen dugu e, gure ustez egin behar ditugun bilera ezberdin batzuk dire parte hartzea bultzatuz Eta ulertuta e, auzoan bizi diren eta auzoan bizitza egiten duten e, pertsona eta elkarta eragi ezberrineekin e, bildu arginela helburu bezala dukita beraien iriziak, kezkak eta talantzak e, jasotzea. gehien bat eta xira batean bagun gobernanak auez zen zuen aurre proiektu horren gainean. Hala ere guzke bilerak, bai e, auzotarrekin bai auzoan bizitza duten pertsona ezberreinekin komertzioekin tabernariekin elkarte gastronomikoekin egin ditugu eta e, sandara daukagu biera guzti hauek e, horren tarte motzean indako biera guzti hauek oso pozitzi gotzat, e, baloratzen ditugula bertan, ba bueno, auzotarrekin zuzenean egoteko aukera aukidugulako baita tabernari eta komerziantekin ere eta beraien iritziak jasotzeaz gain eta ba, bai bueno, da sortu direlako e, urbani bi aplazan aukestu den aurre proiektunen inguruan hortikan elkarpen ba, bueno, batzuk atera bitugu bildu altalde bezala eta bildu taldeak atzo bertan e, registro bidez aurkeztu zituen ekarpen batzuk 24 dira guztira, sanberra dago ez direla bildu altaldeak e, berak besterik gabe talde bezala eh aurkezten dituen zerbait baizik eta prozesu no guztietan eta bilera guzti horietan ateratako ondorio karpen eta kezkal direla batzuk aipataren argitan plasaren estetika eta izaera mantentzearena askoitze egin da ea, bueno, egoteko gune edo pasatzeko gunea izango den eta argi geratu dena gure bilera goetan izan da ba, egoteko gune bat e, dela Urdanibia Plaza eta bertan e, bankuak e, plaza guztian zehar egon behar dutela bueno, espazioa zabaltzerako intentzioarekin, sartziarekin batzea eta Dolores Alis etorbidearekin eta bertan dagoen parkarekin lotzea. Azokarekin ere, ba bueno, asko itze egin dugu eta bertan argitagarri geratzen dana da Azokak euskoak gelditu arduela, ba bertako jarduera ekonomikoa mantentzeko, bai obrak birautemitartean eta baita ondoren ere eta beste arasuetako bat eta Arritu ez gaituena nola ez, ba aparkaleko ez, aparkaleko batzuk desagertzen bire, eta horren inguruan asko itzegin da, Eta azkenik ba, bueno, pixkatere jarduera ekonomikoari begira nagarrita garbi komertziantek esan digutena eta talonariek esan digutena da beharrezkoa dela gaur egun e, auzoan dauden komertzioentzako plan bat egitea beraiei ere modu batera da bestera laguntzea. Hautetatik kanpo ere bestelako bueno zalantzak eztabaida eta kezka batzuk ere atera dira herritarren parte hartze ezaz. Ez e, pentsatzen da bilera azaldu da herritarrekin ez dela parte hartzerik bultzatu, bai erakusketa publiko bat eta iradokizunak edo ekarpenak egiteko aukera eman, baina zuzenean e, auzotarrek, komerzianteek, tabernariek dituzten beharrei etaile lantsuen. Zeienek esan dugu ulertzen dutela urdani biha plazat eta aldezarrak behar duela e, aldaketa bat urte luzetan e, dagoen behar bat dela eta horregi erantzun beharra badagoela baina galdera da ea zergatik orain eta ea orain hori egin beharra dagoen eta interesgarri iruditu zaigu hospital zarraren sarrera zabaltzen da plazarekin batu egiten da eta horospital zarrean dauden gaur egun dauden udal, bu, e, bulegoak noiz ezak egu bainoan San Juan eratortzen birenean bertarako bulegoiek eta e, azpiegitura guztu eiek zertarako erabiliko diren izan da bertu den galberetako bat eta argi daukagunaguk da hori auzotarrentzako eta auzo ausorre, horrek eta inguruko hauzotarrek e, dituzten beharrak e, asetzeko azpiegitura bat izan barko duela Bukatzeko esan lan bat egin dugula guretzako amarregunetan bilera batzuk egitea eta horretaz gain prestatzea ba, oso interesgarra izan dela oso pozitzi gotzate hartzen dugu goindako lana eta gehien bat pozitzi hartzen dugu ba, ekarpen desiente jaso ditugulako, erritarrei ez dabaidatzeko aukera eman diagulako eta benetan beraien iritziak entzun eta jaso egin ditugulako